บุกทูสามสิบสองานอาหาร4นซ im restaurant ส im restaurant ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ Einmal Pomfrit mit Ketchup. Einmal Pomfrit mit Ketchup. Lä Mayonnes samt Und zweimal mit Mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise. Lä Sei Gorb g'mustard s t Und dreimal Bratwurst mit Senf. Und dreimal Bratwurst mit Senf. Was für, Was für Gemüse haben Sie? Haben Sie, haben Sie, haben Sie Bohnen? Haben Sie Blumenkohl? Ich i e b l u m e Kohl. mais ผมชอบทานแตงกวา gurken ผมชอบทานมะเขือเทศคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Lauch? คุณชอบทานกะหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut? คุณชอบทานถั่วลินสน์ด้วยใช่ไหมครับ Essen Sie auch gern Linsen? Essen Sie auch gern Linsen? คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับ is tu d auch gern Karotten is tu d auch gern Karotten คุณชอบทานบลอกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ is tu d auch gern b r o k k o l i is tu d auch gern Broccoli คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับ is tu d auch gern Paprika is tu d auch gern Paprika Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Pilze. Ich mag keine Pilze.